Második rész. Az illatok háza. Első fejezet. A mandulás ház. Nikolá már másfél órája vágtatott gazdájával és különös rakományukkal a rázós utakon, de Szofi továbbra sem mert hinni csodával határos megmenekülésében és szökésük sikerében. Attól tartott, mindez álomcsupán, és ő mindjárt ott találja magát a sötét cellában, a bűzös szalmán, miközben az őr a vállánál fogva próbálja ferrázni, hogy ébredjen, mert ütött az utolsó órája, viszik a vesztőhelyre. S miközben egyre azért imádkozott, hogy minél messzebb kerüljenek a várostól, úgy várta a pillanatot, hogy végre megálljanak, és szót válthasson Lodovíkócán belével. El sem tudta ugyanis képzelni, a férfi miért mozgatott meg szó szerint eget és földet, hogy kiszabadítsa őt a halálmarkából. Hiszen kétségtelen, hogy kialakult közöttük egyfajta szimpátia, amikor az belbárbon járt. De hogy az életét veszélyeztesse valakiért, akivel négy szem közt három alkalommal ha beszélt, a lány egyszerűen nem tudta hová tenni a dolgot. Végül Nikolá úgy tűnt, megkegyelmezett a lovaknak, és lelassította, majd egészen megállította a kocsit. Mikor Cámbeli lerántotta Szofiról a pokrócot, a lány felült és szétnézett. Bár már hajnalodott, a táj nem volt ismerős számára. Egy tisztás szélén álltak meg egy öreg hársva alatt, amelynek a lábánál egy forrás fakadt. – Merre járunk? – Kérdezte. Nem messze feje a felelt felelte Cámbelli, és egy vizes kulacsot nyújtott a lány felé. Dregignyónnál lovakat váltunk, és megyünk is tovább. Gondolom, szívesen megállna tisztálkodni, enni és lepihenni, de egyelőre minél rövidebb idő alatt kell, minél távolabb jutnunk az önreleselkedő veszély elől. Így most ezzel kell beérnie. Egy táskából egy vekné kenyeret, egy szelet sajtot és pár szem almát halászott elő, amit Szofi kezébe nyomott, majd egy tömlő bort is a lány felé nyújtott. Egyen is igyon, míg Nikola megitatja a lovakat, aztán indulunk is. Szofi egyik pillanatról a másikra nyerte vissza az étvágyát. Letört egy nagy darabot a kenyérből, a szájába tömte, majd utána küldött egy darab sajtot is. Nem csoda, hisz az elmúlt napokban alig vett magához ételt. Zambelli elégedetten figyelte a lányt. Sophie meghúzta a borostömlőt is. Az jófajta gyümölcsös, erős vörösbor volt. Nem olyasmi, amit a környékükön termelnek. Az étel és az ital lassan visszaadta az erejét. Azt mondta, hamarosan tovább indulunk, jegyezte meg pár falat után. De azt nem mondta meg, hová megyünk. Azt hittem, ez nyilvánvaló, felelte Cámbeli, és elővette zsebéből szokásos csipkekendőjét, hogy meglegyezze magát vele. A házamba, a ébe. De hát nem fél, hogy... Úgy értem, mi lesz, ha a törvény emberei keresni fognak, és rám bukkannak a maga házában? Cámbeli felnevetett. Senki nem fogja ott keresni. Ugyan miért tenne ilyet bárki is? Sosem jönnek rá, hogy én szöktettem meg magát a börtönből. A különc itáliai, aki épp csak átutazóban volt a városban, ugyan kikötné össze a magaszökésével. Egyébként pedig hivatalosan én már tegnap reggel elhagytam grázt. Egy pégomái fogadóban éjszakáztam, azzal, hogy másnap hajnalban indulok tovább Avignon felé. Senki sem tudja, hogy visszafelé indultam, grásznak tartva. Na de a kapuőr, ő nem fog beszélni. Ha beismeri, hogy kenőpénzt fogadott el, és titokban kinyitotta a kaput az éjszaka közepén, a fejét veszik, ez törvény. Akkor hogy tudta rávenni, hogy mégis megtegye? 2000 livrért, bolond lett volna nem megtenni. Sofia ki éppen újra meghúzta a tömlőt, kiköpte a bort az összeg hallatán. Kétezer lívr! Na de hát az rengeteg pénz. Több, mint amit a flótás életében megkereshetne. Ebből már nyugodtan vehet egy szép házat a hozzátartozó földdel a szomszéd megyében. De alig, ha fogja megtenni. Tapasztalataim szerint az efféle szerencsétlen ördögök nem tudnak bánni a szerencséjükkel. Valószínűleg egy hónap alatt elisza is elkártyázza az egészet. Tudja, ismertem egyszer egy... Bocsásson meg, színjó Belli! Emelte fel a kezét Sophie. De én ezt egyszerűen nem értem. Maga kifizetett egy kisebb vagyont. Szervezkedett. Cseltszövött, sőt, az életét és a szabadságát kockáztatta, hogy engem megmentsen a hóhértól. Mégis miért? Egyszerűen fel nem foghatom. És ne higgye, hogy ezért nem fogja hálám a sírik követni, de mondja meg, kérem, mindezt mivel érdemeltem ki. Czembelli átható tekintete érdeklődve vizslatta a lányt éppen úgy, mint megismerkedésük első napjaiban. Szofi úgy érezte, azt latolgatja, ugyan mi mindent áruljon el azokból az indítékokból, amelyek tetteit mozgatták. Tudja, amikor három nappal ezelőtt visszatértem grázba, hogy a múlt hónapban leszüretelt tubarózsáikból készült olajat elhozzam, meg akartam látogatni a házukat, de ott minden ajtót és ablakot zárva találtam. Az egyik arra járó földművestől tudtam meg, hogy miféle csapás érte a családjukat. De ha nem bánja, mielőtt a kérdésre válaszolnék, én is kérdeznék valamit. Hogy keveredett maga ebbe a képtelen angyal csinálási históriába? Sophie nagyvonalakban elmesélte űrszülés Jean Honoré Fragonard kalandját, és azt is, hogy miként próbált meg segíteni barátnőjén. Ezek a nemtelen ficsúrok. Hördült fel Cámbelli tőle szokatlan hevességgel, majd a poros földre köpött. Számukra egy fiatal lány teste játék csupán. A következményekkel mit sem törődnek. Hanem így még inkább boldog vagyok, hogy kiszabadítottam. Eleinte, bevallom, az motivált, hogy egy olyan tehetségnek, mint amilyen maga Szofi... Nos, egy ilyen tehetség nem lelheti a bitóna halálát... Pláne nem ilyen fiatalon. Tehetség! Az illatokról és a parfümökről beszél? A parfümkészítésről, igen. A legnagyszerűbb mesterségről, tudományról és művészetről, ami csak a földön létezik. És ezért mentett meg? Részben igen. Ez valóban olyan hihetetlennek tűnik az ön számára? Furcsállom csupán mert még nem ismer. És nem tudja, mi mindenre vagyok képes, ha úgy érzem, mestermű alkotására nyílik lehetőségem. De erről majd később. És mi a másik rész? Vonta össze a szemöldökét a lány. Azt mondta, a tehetségem csak az egyik oka annak, hogy ma éjjel megmentett. Idővel meg tudja azt is. No, ne nézzen így rám! Ne aggódjon, én nem fogok ártani magának. Biztos helyre viszem. És mégis, mennyi ideig kell nekem ezen a biztos helyen maradnom? Ha kedve tartja, azonnal szedheti a sátorfáját, amint Kisi összeszedte magát. Én nem tervezem, önt fogjuk leejteni, madmazel Malon. De ha egyszer Amangyiébe érünk, szent meggyőződésem, hogy ön lesz az, aki nem akar majd továbbállni. Majd meglátja, miért mondom ezt. Egyébként meg ne el, hogy hamarosan királyi elfogató parancs lesz érvényben ön ellen, így az elkövetkező néhány évben mindenképpen tanácsos lenne a magát. Néhány évben? Sápadt el, Szófi. Na de az otthonom, a családom, az apám. Sophie, Sóhajtott nagyot a férfi. Nem akartam, hogy máris ezek körül a fájdalmas gondolatok körül kezdjen járni az esze, de egyelőre örüljön, hogy megmenekült, és hogy egy nem akármilyen kaland várja. Higgyel nekem, nem bánja meg, ha velem tart. Persze, hogy önnel tartok, szinyure Cambelli." suttogta a lány. És csak gondolatban tette hozzá, más választása jelen pillanatban úgy sincsen. És ismétlem... Ne tartson hálátlannak, de ez azt jelenti, hogy apám, hogy grász. Kedvesem, jobb, ha elfelejtik grászt és belbárbot, soha nem térhet oda-vissza. De kérem, bármennyire fáj is önnek ez a gondolat, tegye fel a kérdést, hogy miért is vágyna vissza. Az apja már csak árnyéka önmagának, ha jól hallottam, alig van magánál. A felismerné, nem tudna beszélni hozzá. A fivére a halálát akarja. A szomszédai ki ki bosszúból, de maga ellen vallottak. A grásziak, az úgynevezett földiei pedig csorgó nyállal nézték volna végig, ahogy kiszenved a bitón. És csak azt fájlalták volna, hogy nem lehetnek tanulni egy jó kis mágia halálnak, aminek látványában a felmenőiknek még volt szerencséje gyönyörködni. Hiába az életem során volt alkalmam látni, hogy az ember csak egy állat, aki megtanult ruhákat hordani, és az illem állarca mögé rejteni vadságát. De amint ezeket egy percre leveti, ám miket is beszélek. Az ember rosszabb, mint az állat, hisz az állatok nem ismerik a rossz indulatot. Cámbelli hangjának szokásos dallamos búgása egyszerre megfakult, az itáliai pedig egy rövid időre maga elé meredve a gondolataiba merült. – Ugyan miféle emlékeket idézhet fel ebben a pillanatban? – kérdezte magától Szofi. – A lényeg – kapta fel olyan hirtelen a fejét Cámbelli, hogy a lány összerezzent, hogy maga most ne ezekkel a gondolatokkal törődjön – Hallgassa a madarakat, kémlelje az eget, szívja tele a tüdejét friss levegővel, és élvezze, hogy él. Csak ezzel törődjön most, mert szüksége lesz az erejére. Hosszú út áll előttünk, s mint mondtam, nem tudunk megállni pihenni. A lovak készen állnak messzír, szólt Nikolá gazdája mellé lépve. Helyes. Most pedig Málunk is kisasszony? Húzódjon vissza a alá. halá! Másnap már esteledet, mikor Cámbelli megérintette a platonbóbiskoló lány vállát, mondván, hogy hamarosan megérkeznek. Sophie nem hitte, hogy létezik olyan mérvű fáradtság, mint amely testét gyötörte. Azok a rettenetes napok a fogdában, majd az éjszaka a cellában, a menekülés... Ráadásul, noha úgy félúton Czembelli megengedte neki, hogy előbújjon rejtekéből, a kényelmetlen szekér úgy összerázta, az újabb álomtalanul töltött éjszaka pedig úgy elcsigázta, hogy azt sem tudta, hogyan lesz ereje lekászálódni a kocsiról. Mikor szétnézett, látta, hogy immár egy kisebb földúton haladnak, melynek egyik oldalán a lemenő napfénye egy juharfákkal, örök és mandulafenyőkkel tarkított síkságot, másik oldalon egy hosszan elnyúló lapos hegységet világít meg. S bár az este aranyos fénybe vonta a hegylánc fehér szikláit, Sophie azonnal rájött, merre járnak. Ez a Lüberon-hegység. Így van, a rón járunk, a Voklűz vidékén. De hisz, akkor Avinyom még legalább egy napi járóföld. Annak idején azt mondta apámnak, Avinyom mellett van a birtoka. Nos, Szofi, talán már maga is megállapíthatta rólam, hogy nem szeretem kiteréteni az összes lapomat. Amandyiébe kevés embernek van bejárása, A pontos hollétét sem fedem fel akárkinek. Miközben a kereskedő beszélt, Nikolá letért a földútról egy még keskenyebb csapásra. Melyen épp csak elfért a szekér, és amely egy sötét fenyőerdőbe vezetett. Legalábbis látszólag. A kis facsoport úgy tűnt, mindössze azt a célt szolgálta, Hogy elrejtse a kíváncsi szemek előlt belli otthonát. A következő pillanatban pedig olyan látvány tárult Sophie szemellé, Amire a legkevésbé sem számított ezen az elhagyatott környéken. A kis részrosz földút kavicsal felszort, széles följáróvá alakult át, amely hosszan vezetett el egy ragyugó zöld, formára nyírt buksusokkal, virágágyásokkal és csobogókkal tarkított park mellett, amelynek túloldalán egy kis palota állt. Zambelli otthona épp olyan ellentmondásos volt, mint gazdája, hiszen egyszerű volt, ám mégis pazar. A szabályos kockát formázó épülethez nem csatlakoztak oldalszárnyak, tetejét sem díszítette sem timponon, sem más cikornyás tetőszerkezet, és a földszint fölött két további, egyforma magas emeletre tagozódott. Ugyanakkor ragyogóan fehér homokkőből épült, és dúsan díszítették faragványok és tukkók, Főbejárata mellett pedig két atlasszerű alak tartotta hátán egy kiugró kis erkélyt. Noha még csak este ledett, a parkot és a házat már akkor aranyos derengésbe vonták a kikészített fákják fényei, akár csak a kertet, amely a vidáman csobogó szökőkútjaival útjaival úgy hatott, mintha aznap este fényes vendégseregnek és egy pompás bálnak vagy kerti mulatságnak készülne otthon adni. – Ön, ön itt lakik? – kérdezte elhűlve Szofi, amikor megállt a kocsi. A lányt valóban megdöbbentette a palota és a kert látványa, hiszen a környezet olyan gazdagságról árulkodott, amelyet nem nézett volna ki a férfiból. Non, nem külleme vagy ruhája, hanem közvetlen viselkedése és modora alapján. De hosszabban nem fogadhatta meg mentőjét, ugyanis mikor az a kezét nyújtotta, hogy lesegítse a kocsiról, és Szofi lába megérintette a kavicsos utat. Már is a karjaiba esett. Még hallotta, hogy emberek szaladnak ki eléjük a házból, és azt is, hogy szembeli így szól valakihez, Nilufár, fektesd le! Rettenetesen kimerült. Szofi másra nem is emlékezett abból az estéből és éjszakából. Utolsó emléke az volt, hogy egy sötét, olajos bőrű, fekete hajú fiatal lány, Megszabadítja koszos és bűzös ruhájától, tiszta háló inget ad rá, ágyba fekteti. Majd megjelenik Nikolá, aki egy pohár tejet ad át a lánynak. Szofi párat kortyolta meglepően kesernyés illatú és ízű tejből, majd elsötétült körülöttem minden. Mikor felébredt, hosszú percekbe betelt mire felidézte, hogyan is került a tágas és barátságos szobába, ahová már vakító fénnyel árad be a zsalugá terrései közt a napfény, és amelynek ragyogó passzomántjai, virágmintás tapétát, finom, frissen polírozott fényes bútorokat, és puha, török szőnyegeket világítottak meg. A lánynak csak nehezére esett kikászálódni a friss, levendula illatú lepedők közül, és mégis... A mély alvásnak hála újra élettel és energiával telinek érezte fiatal testét, mely most ha jussát követelte. Szofi ugyanis farkaséhes volt. Szerencsére alig, hogy megkordult a gyomra, valaki halkan belépett a szobája ajtaján. Az előző este látott lány volt az, aki azonban Szofi homályos emlékei szerint akkor még különös, Legalábbis általa sosem látott ruházatot viselt, mintha színes kendők belett volna csavarva, amelyek még fél vállát is szabadon hagyták. Most szürke pamutruhát ruhát és fehér kötényt viselt, fekete haját konyba fogta, és a különös vörös pötnek is, mely előző este még a homloka közepét díszítette, hűlt helye volt. Egy tálcát tartott a kezében, Rajta én csiklandóan illatozó Bazsali komos rántottával, Teljes kávéval És vajas lekváros kaláccsal. Amint lerakta a kecses mahogóni asztalkára az ezüsttálcát, Szofia tál mellé telepedett Villát ragadott, És falni kezdte a rántottát. Közben a lány szélesre tárta A zsalugátereket, És felrázta a párnát és takarót. Mire végzett, Szofi már el is tüntette a tojást a tányérjáról, és mikor észrevette, hogy a lány őt nézi, nyakát zavartan a vállai közé húzta. Bocsánat, motyogta tele szájjal. Tudod, nagyon éhes voltam. A lány szélesen elmosolyodott, majd Szofihoz lépett és megsimogatta az arcát. Mennyi, mennyi ideig aludtam? Hány óra van? A lány feltartotta két tenyerét és szétfeszítette ujjait. Tíz? kérdezte Szofi. Úgy érted, tíz óra van? A lány megrázta a fejét és mutogatott valamit a kezével, de Szofi nem értette, hogy mit akar közölni. Az viszont világossá vált a számára, hogy a lány néma azért kommunikál így módon, és azért nem szólt egy szót sem azóta, hogy belépett a szobába. – Hogy? Nem értem, mit akarsz mondani. – Hogy mégsem tíz óra van? – Ekkor kopogtak az ajtón. Szofia néma lányra nézett, de aztán rájött, hogy neki kell kikiabálnia. – Szabad? – Ó, szényöret szembelli. Szofi zavartan húzta össze magán háló inge kivágását, és megpróbált felállni a házigazda beléptére, de az megállította. – Ne, mademoiselle Malone, kérem maradjon ülve. – Nilufár! Czámbeli mutatott valamit a sötét hajú lánynak, mire az eltűnt, és egy pillanattal később egy lila és arany sejem sejemköntössel tért vissza. A férfi diszkréten elfordult, míg Nilufár felsegítette Szofira a köntöst. – Köszönöm, motyogta zavartan igazgatva el magának pazaranyagból készült köpenyt. Színyore Czambelli, nil, Nilufár éppen magyarázni próbált nekem valamit, de nem értettem, mit akar mondani. Czambelli ekkor a lányhoz fordult, aki a jelek szerint csak néma volt, de süket nem, mire az kezével gesztikulálva mutogatni kezdett gazdájának, amit ő egyből megértett. Ó, oh, értem, nevetett Czambelli. Nilufár azt próbálta elmagyarázni, hogy ő nem pusztán tíz óráig aludt, hanem gyakorlatilag két teljes napot állomban töltött. Micsoda, hogy két napot? Egyáltalán milyen nap van ma? Ked. Szombaton hajnalban ragadtam el Grászból, és vasárnap este érkeztünk Amandjébe. Ahol azonban, mint azt majd tapasztalni fogja, vaj mi keveset számít a napok elnevezése. Mi az idő efféle múlásával igen keveset törődünk. Na de nem zavarom a reggeliek közben, csak látni akartam, hogy van. A jelek szerint az étvágya visszatért, ennek örülök. Ha végzett Nilufár készít magának egy fürdőt, azután beszélgetünk. A kertben fogom várni. De színyó recembelli? Kérem, fordult vissza a kereskedő az ajtóból. Bízzon bennem. Előbb egyék, igyék, tisztálkodjék. Míg az ember nem lakott jól és nem érzi magát üdének és illatosnak, nem tud koncentrálni. Tehát akkor van bon Ha a reggeli visszaadta Sofi erejét, a fürdő egyenesen megszászszorozta azt. Bár igaz, hogy vendéglátója igen büszkén emlegette még grasszi tartózkodása alatt a fürdőszobáját, a lány mégsem egészen így képzelte el a helyiséget. Az alaksorban elhelyezett fürdőhöz egy eldugott cselédlépcső vezetett, és a helyiséghez közeledve Szofi orrát ismeretlen gyógyfüvek illata, majd az ajtón belépve meleg pára csapta meg. A pára felhőből aztán egy négyszögletes, halványzöld, erezett márványjal borított teremképe bontakozott ki előtte, közepén egy sűlyeztet, szintén négyszögletes kis medencével, amelyben kényelmesen elférhetett volna akár három ember is. Pár perc sem telt bele, és Szofi szeme gyermeki örömmel merült el a forró és illatos vízben. Elképzelni sem tudta, szembelni miként tudott, ilyen pazarfürdőhelyiséget fürdőhelyiséget épített mi magának, ráadásul ilyen fürdőkáddal, amely a malonházban használt fadézsával szemben, Csodálatos módon, mintha magától töltődött volna fel forró vízzel. Nilufár mindeközben egy percre sem hagyta magára, sőt, még a haját is megmosta illatosított szappannal, majd fáradt tagjait is megmasszírozta rózsaolajjal. A fürdő végeztével Szofi visszatért a szobájába, ott megszárítkozott, majd fár egy cirádás cédrusládából egy szaténinget, világoskék szoknyát és ruhaderekat vett elő számára, hasonlót Szofi csinos púderrózsaszén ünneplőjéhez. Csak ez éppenségkel finomabb és értékesebb pamutvászomból készült, melyet apró fehér virághímzés díszített. A néma lánya haját is feltűzte egy egyszerű de lazakonyba, majd a szobája falán lógó velencei tükör elé állította. Az arca büszkeségtől ragyogott, Szofi pedig hetvtelve bámulta a tükörben megjelenő fiatal, elegáns nőt, majd pillantása az ablakra vándorolt. A szobája, pontosabban átmeneti menedéke a második emeleten kapott helyet, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a virágágyásokkal, és csobogókkal tarkított parkra. A ruha, a ház, a szoba, a fürdő. Szofi kezdte úgy érezni, megint csak álmodik, és valamiféle képtelen fordított világba csöppent. Nem csoda, hiszen pár nap leforgása alatt harmadjára fordult meg körülötte a világ. Alig, hogy legtitkosabb a teljesült, és belbárb örököse lett, egy szell a sötétjébe és a vesztőhely árnyékába zuhant, ahonnan egy fényűző palota falai közé emelkedett. Na de vajon mit tartogat a sors következő fordulata? Érezte, hogy hamarosan megtudja? Ahogyan azt is, hogy mindennek? Mi az ára? Hiszen Czámbeli is megmondta annak, hogy megmentette, csak egyik oka volt azon állítólagos szándéka, hogy ne hagyja Szofi tehetségét kárba veszni. Ráadásul ezt a tehetséget szembellé jócskán túlbecsülte. Szofi legalábbis ettől tartott. Hiszen tény, hogy van érzéke az illatokhoz, de hogy ez így sok pénzt és veszőtséget érne meg egy idegennek, hirtelen mégiscsak kényelmetlennek érezte a ráadott ruhát. A szobát pedig szűkösnek. Mielőbb beszélni akart vendéglátójával. Így, miután hálásan megszorította a ruhája ráncait igazgató Nilufár kezét, kilépett a szobájából, és elindult lefelé a főlépcsőn. Egy emeletten lejjebb azonban megtorpant, és belesett az onnan nyíló egyik szobába. Majd a következőbe, és a következőbe. Egészen meg is feledkezve arról, hogy házigazdája valószínűleg már vár rá a kertben. Amándyé ugyanis további meglepetéseket tartogatott, hiszen berendezése éppen olyan volt, mint Czámbelli maga. Különc, fényűző, meglepő és meghatározhatatlan. Szofi például rögtön felfedezte, hogy a férfi rengetegféle üvegcsét és réges-régi tárolóedényt gyűjtött össze, melyeket a házban kis asztalkákon, kandalló párkányokon vagy épp szekrények üvege mögé elzárva tartott. Színes vagy épp áttetsző fúvott üvegflaskák, ezüst szelencék és gyöngyházberakású dobozkák, égetett agyag terrakotta edények, némelyik akár ezer éves is lehetett. Aztán volt ott számtalan más egzotikus holmi is. Egy vitrinben például papírlegyezők, Rajtuk festett, színes köpenyes, vágott szemű nőkkel, akiknek fekete kontjából, mintha párcikák álltak volna ki. Egy asztalon ezüst parástartót látott pihenni, melynek négy lába pikkelyes karomban végződött rajta olyan betűkkel, melyeket Szofi elolvasni sem tudott. Egy másik szobában egy sarokba állítva egymás mellett állt egy kutyafejű ember alig félméteres szobra. Erről Szofi az egyik régi könyve alapján sejtette, hogy valami egyiptomi istenség lehet, mellette pedig egy ókori márvány szobor töredéke, amely talán egy istennőt formázott meg. De voltak más istenségek is, legalábbis olyan alakok, akikről Szofi csak sejtette, hogy istenségek, hiszen halandók alig hajélhettek kékbőrrel, száskarral vagy épp elefánt alakban. De a nagyobb bútorok, sőt, még a tapéták és fali is egyszerre idézték a világ négy sarkát. Volt ott egy paraván, arany alapon vörösre festett sárkányjal. Fali szőnyeg, mely egy kertet ábrázolt, trónosan ülő turbános alakkal, aki előtt mesztelen karú, leengedett hajó asszonyok fürdőztek egy medencében. Mellette velencei tükör, a padlón török szőnyeg. De volt ott összegyűjtve a francia kézműipar remekeiből is bőven. Zsujen zsozsász drága, nyomotmintás pamutvásznával bevont kecses székek, is sejemmel borított aranyozott puffok, Finom fejanszi porcelántálak, Teknős páncélberakásos szekrény, Talán magának a technika feltalálójának, André Charles bull a kezemunkája. Persze Sofiék házában nem lehetett lépten nyomon ilyesféle drága még babotlani, ő maga is Szent Híleri asszony szalonnyában látott e féle tárgyakat először. A következő szobában aztán egy másik kép, egy bekeretezett festmény, vagy inkább rajz vonta magára Szofi figyelmét. Ezen is olvashatatlan, rövid, egyenes vonásokból álló jelek, valószínűleg betűk sorakoztak függőlegesen, és egy hegyekkel szabdalt távoli tájat ábrázolt, alul pedig ugyancsak vágott szemű lángsás alakokat, akik egy megriadt őzet űznek a szinte mesebeli vidéken. A kép előtt egy igen értékes, ében faasztalkán egyetlen tárgy, egy szelence pihent, amelynek értéke akár Malonék minden vagyonát is meghaladhatta. Az ezüst dobozka rubintokkal volt kirakva, és apró gyöngyök formáztak a tetején egy zébetűt. betűt Szofi nem tudott ellenállni a kíváncsiságnak. Ugyan mi lehet az, amit Czembelli oly nagy becsben tart, hogy egy ilyen értékes szelencébe rejtve, és ilyen megkülönböztetett helyen őrzi? Szétnézett a szobában, és a nyitott ajtó felé sandított. Végül rászánta magát, és felpattintotta a fedelet, de amit ott talált, az korán sem olyasmi volt, amire számított. A feketés, ráncos bőrdarab leginkább egy aszott, megfeketedett gyümölcsre hasonlított, és Szofi orrát a következő pillanatban olyan illat csapta meg, amilyet sosem érzett. Bár maga sem tudta eldönteni, hogy illatnak vagy szagnak nevezze az aromát, hiszen az egyszerre volt émeítő, a szó rossz és jó értelmében is, idézte a nedves szőr, a friss bőr és a pálott fa levelek illatát nagy esők után az erdők mélyén, de volt benne valami más is, ami a hervadó rózsákat, hova tovább malonék komposztos vermét idézte. Egyszerre volt vad, természetes és csábító, akár az enyészet, vagy inkább az elmúlás maga. Nem csodálom, hogy letaglózta az illat, szólalt meg Czembelli-Szofi háta mögött. A lány, mint akit valami csínyen kaptak rajta, megperdült a sarkán. Signore, Czembelli, kérem, mondta gyorsan, míg becsukta a dobozt és visszatette a helyére. Kérem, ne haragudjon rám. Nem akartam kutakodni. A fürdő után el is indultam a kertbe önhöz, de ez a ház... Én nem is tudom. Sosem láttam még egy helyen ennyi csodaszép holmit. Sem ilyen különös gyűjteményt. Ne aggodalmaskodjék. Lépett közelebb derűsen a férfi, meglegyintve orra előtt elmaradhatatlan illatos kendőjét. Megértem, hogy a gyűjteményem darabjai, mint fogalmazott, eltérítették az uticéjától, és látom, meg is találta mind közül az egyik legértékesebbet. Valamiért úgy sejtem, nem a szelencére gondol. Mondja a belli, Mit rejt ez a dobozka? Sosem éreztem ehhez fogható illatot. Tetszett magának? kérdezte kíváncsian a férfi, majd a kezébe vette a szelencét. Nem mondhatnám, hogy nem tetszett, de azt sem, hogy igen. Sőt, erre talán nem is a tetszés szó a legmegfelelőbb. Megérintett. Mindenképp megérintett. Miképpen? Van benne valami émeítő, de ugyanakkor ismerős is. Mintha akkor éreztem volna ezt az illatot, mikor a lepárlóból kihalászott rózsáinkat a komposztba hajítottuk. Mintha a bomlás illata lenne. De van benne valami más is. Hasonlóan megfoghatatlan motívum a tubarózsa bujaságához. Ahhoz hasonlít, mint amikor... Sophie elharapta a mondatot, és fülig pirult. Mint meg annyi alkalommal, ha illatokról beszélt. Hagyta, hogy a gondolatai magával ragadják, de nem merte őket hangosan kimondani. Igen, nógatta Cembelli a lány arcát fűrkészve. Nem érdekes, rázta meg a fejét a lány, hiszen nem ismerte elég jól cembellit ahhoz, hogy eféle intim emléket megosszon vele. Hirtelen ugyanis rájött, miért volt ismerős az aroma. Ez a különös szag elent idézte. Elent és a szeretkezéseiket. A nedves testüket. Szenvedélyük kipárolgását, mikor a férfi az élvezett csúcsát elhagyva izzadtan gördült le róla. És azt a különös, édes, Mégis végtelen mély magányt, Amely olykor az embert Egy heves együttlét után elfoghatja. Nos, rendben, nem foggatom. Mondta Cámbelli, még sötét szeme szokatlanul élénken szikrázott, Mintha mulattatná Szofi zavara. Meghagyom ezt az emléket magának. Szeretné tudni, mi ez? A lány bólintott. Mire az itáliai az asztalka fölötti képre bökött, ott is a menekülő szarvasra. Ez, kedvesem, Pésma. Pontosabban a pésma szarvas ivar szervének a mirigye, amelynek váladéka az értékes anyag. Pézma kerekedett el Sophie szeme. Hallottam már róla, vagyis olvastam, de... Sosem hittem volna, hogy ennyire nehéz, és nem is tudom, mi a jó szó erre. Az előbb az émeítőt használta jogosan. A pésma ebben a formájában használhatatlan a parfümkészítők számára, de megszárítva, porrá őrölve majd megfelelő ideig alkoholban áztatva, na no és persze megfelelően kis mennyiségben adagolva, leginkább a bőr illatához hasonlít. Az emberi bőréhez, még pontosabban az újszülöttek még hamvas bőrének illatához. Ha pedig felnőtt ember a maga bőrén használja, annak legelőnyösebb, legkellemesebb vonásait emeli ki. Mondanom sem kell, mivel egy-egy mirigy megszerzése igen körülményes, és egy állat életébe kerül, igen értékes mind anyagi, mind eszmei értelemben ami igaz szinte valamennyi állati eredetű eszenciára. Egy élet ára lakozik benne. Ezért kellő tisztelettel, alázattal kell bánnunk ezekkel a matériákkal, hálával adózva azoknak az élő lények, nekiknek köszönhetjük őket. Mint a szarvas, ki ezzel a váladékkal egykor nőstényét hívta. Mondanom sem kell, a pézma minden más eszenciánál karnálisabb, és erősebb afrodiziákum. Talán csak a cibet vetekszik vele. Ez itt egyébként egy kétszáz éves darab. Kétszáz? Egek? Hiszen alig, hogy felnyitottam a fedelet, az illat úgy csapott meg, mintha... Bizony, bólogatott számbeli. Tudja, annak idején, amikor a kelet-indiai társaság elkezdett Pésmával kereskedni, meg kellett tiltaniuk, hogy egyetlen csepjét is egy hajón szállítsák a te a sőt, idővel külön hajókat kellett építeniük a pézsma szállítására. Így magába szívta volna a fa az illatot? Úgy Sőt, mondok még meglepőbbet. Keleten egyes mecseteket még az ősi időkben úgy építettek meg, hogy a habarcsba egy kevés pézsmát kevertek. A falak még ezer év múltán is illatoznak, ha rájuk vetül a napfénye. No, de most jöjjön velem. Később majd körbevezetem a házban, ha óhajtja. Szofi követte Czámbellit, aki kivezette a kertbe. A kertbe, amelyet alacsony kőfal vett körbe, és amelynek keleti oldalán egy kis kapu nyílt. Ezen keresztül haladva újra ahhoz a fenyves erdőhöz értek, amelyen áthaladtak érkeztükkor, majd számbelli a kezét nyújtotta. Jöjjön, és óvatosan. Van itt néhány kezdetleges lépcső, de nem ilyen finom cipellőknek való. A férfi ugyanis egy kisebb sziklás meredélyen kezdett lefelé érezkedni, és csak néhány földbe döngölt deszkalap segítette a járást. A meredély azonban nem volt mély, néhány lépés után el is érték az alját. A férfi és a lány az aprócska kis bölgyben haladt tovább, amelynek talaját vastagon fették a rozsdástű levelek, melyek alól itt-ott fehér szikladarabok meredtek elő. Szofi fülét egyszer csak vízcsobogás hangja ütötte meg, majd egy különös illatot sodort felé a szél. Mi ez? torpant meg a lány, riad állatmódjára szimatolva a levegőbe. Színyore én ehhez foghatót még nem éreztem. Meg sem tudnám mondani, miféle illat ez azt nem csodálom. Ez ugyanis nem egy illat, hanem kétszáz. Jöjjön, mindjárt meglátja. A férfi ekkor sietőse fogta, Szófi alig tudta tartani vele az íramot. Ám néhány lépés után meglátta a különös aroma forrását. Egy egyszerű kőből épült házat, apró ablakokkal és vastag náttetővel. Látszott, hogy nemrég építették. Mellette egy cikláról forrás csordogált egy természetes kis medencébe, melyből egy patak indult tova az erdőbe. Tudja, hosszú ideig kellett keresnem az ideális otthont, míg végre ráleltem, magyarázta vidámon a férfi, míg a házhoz közeledtek. De itt, ebben a sekély kis völgyben a fák árnyéka elég sötétséget ad. A forrás mellett pedig kellően hűvös a levegő, mégsem nedves. Az ajtóhoz lépett. Zsebéből egy kulcsot elővéve, egy hatalmas lakattal kezdett babrálni, és közben lelkesen tovább magyarázott. Ugyanis az illatoknak három ellensége van. Tudja mi az? Persze, hogy tudja. A napfény, a meleg és a pára. No, itt egyiktől sem kell tartani. Meg kell mondjam, valóban kivételesek a képességei. Ha még ezeken a vastag falakon át is megérezte a szubstanciák illatát. Jöjjön hát! Azzal Cámbeli belökte az ajtót és félrehúzódott, hogy Sophie beléphessen a házba. Csak hogy a teljes sötétség uralkodott. Ó, igaz is! kapott fejéhez a kereskedő, akit a lány emlékei szerint egyetlen találkozásuk alkalmával sem látott ilyen vidámnak. Várjon egy percet! Tudja, én már úgy tájékozódom itt, mint macska a sötétben. Hiába! Ha rutin! Míg a csevegő cambellit elnyelte a sötétség, Szofi is bejjebb merészkedett. És amikor a férfi kinyitotta az apró ablakok tábláit, elég fény áramlott be ahhoz, hogy a látvány, amely a lány elé tárult, rögvest földhöz szögezze. Az egyetlen nagy helyiségben, amelyből az épület állt, padlótól plafonig érő sötét szekrény futott körbe a fal mentén, mely nagy részt üvegezett vitrineknek adott helyet. Ezekben megszámlálhatatlan mennyiségben álltak a kisebb-nagyobb üvegcsék, fiolák, flakonok, tégejek és szelencék, Emellett a szobában állt néhány bőrborítású karosszék, és egy heverő mellett két íróasztal is. Az egyiken mérlegek, mozsarak, lombikok álltak katonás rendben, a másikon pedig könyvek és papírosok hevertek hanyagrendezetlenségben. Tehát ez. nézett körbe álmélkodva a lány. Miféle üvegek ezek? Úgy értem, itt a világ szinte valamennyi fellelhető illatát megtalálhatja. Némelyikből több liter is rendelkezésre áll, másokból mindössze néhány csepp. Ez hihetetlen, motyogta Sophie felidézve a napot, melytől immár egy örökké valóság választotta el, és amelyen őrszülnek arról panaszkodott, hogy szeretné egy napon megismerni a világ összes illatát. Biztosan csak álmodom. Ez hihetetlen. Pedig jobb, ha elhiszi. Szofi, aki mintha végred néhány pillanatra egészen megfeledkezett volna az elmúlt napok során átéltekről, legszívesebben egymás után vetette volna rá magát az üvegcsékre. Ám ekkor figyelményt egy másik szekrény vonzotta magára. A keskeny kis vitrín az eszközökkel telepakolt asztal mellett állt magányosan, és vagy két tucat egyforma porcelánfiola sorakozott üvegajtaja mögött. Mikor közelebb lépett, látta, hogy valamennyire dátumot festettek, illetve egy-egy fantázia nevet, indiai szél, esti melódia, erdei hajnal, északi kikötő. Lassan felemelkedett, és Zambelli felé fordult. Ön lépett közelebb az itáliaihoz. Ezek az ön parfümjei. Nem igaz? Ön az a parfümkészítő, akiről beszélt a megérkezés estéjén. Úgy értem, nem is hozatott ide senkit, hogy saját parfümkészítő műhelyt hozzon létre. Színyóra Zambelli, – Ezek szerint ön egy parfümmester? – Számbeli elmosolyodott. – Ha arra kíváncsi, hogy én készítettem-e azokat a parfümöket a saját receptjeim alapján, a válaszom igen. – Viszont arra a kérdésére, hogy én magam parfümmester lennék-e? Fájdalom. – Nem a válasz. – Persze nem vagyok egészen tehetségtelen. Van érzékem az illatokhoz, s mint hogy életem elmúlt tizenöt évét lényegében nekik és a tudományuknak szenteltem. Elmondhatom, szert tettem némi tudásra. Nem is csekélyre, úgy hiszem. De ennek a fajta tudásnak megvannak a határai. Míg a magáénak a maga tehetsége egészen a csillagokig is elérhet. – Kérem, messzír! – emelte fel a kezét Szofi. – Ő olyan sokat emlegeti az én úgynevezett tehetségemet, de ideje elmondanom önnek, hogy messze túlbecsüli azt. – Mondja, Szofi, szereti maga a zenét? – Mi? A zenét? Igen, uram, de hogy jön ez ide? – Ami a legnagyobb zeneszerzőket és a legtehetségesebb zenészeket különlegesé teszi, az az, hogy képesek bármikor csukott szemmel beazonosítani egy hallott hangot, vagy kiénekelt oktávot. Némelyek nevezik zenei fülnek is, és ez az, ami a géniust a jó zenésztől megkülönbözteti. Ami magának van, Szofi, az a parfümkészítés zenei füle. Erre akkor jöttem rá, amikor űrszülnek mutogatta a különféle rózsaolajokat. És ez egy ritka, roppant ritka adottság. A legtöbb ember csak akkor tud pontosan beazonosítani illatokat, akár olyan markásat is, mint a levendula vagy a citroméi illata, ha látja annak forrását, vagy tudja, esetleg éppenséggel elárulják neki, mi az, amit szagol. Azt akarja mondani, hogy én is képes lennék egyetlen pontás után beazonosítani itt, Mind a kétszáz illatot. Ha szorgalmasan tanul, igen. Ez lenne ugyanis az ajánlatom lényege. Az ajánlata? Igen. Szeretném ezt itt mind, mutatott körbe a szobában Zembelli, az ön rendelkezésére bocsátani, ahogyan a könyvtáramat és saját szerény tudásomat is. Szeretném megtanítani mindenre, amit tudni akar, és mindarra, amire szüksége lesz. Szükségem mihez? Ahhoz, hogy parfümmester legyen. Sophie azt hitte, rosszul hal. Létezik, hogy miután az élet elvett tőle mindent, ami számára kedves volt. Cserébe valóra váltja szíve legtitkosabb vágyát. Hogy álma, hogy az illatok legutolsó titkát is kikutassa, Valósággá válik. Azonban túlságosan is szkeptikus volt ahhoz, hogy mindezt ilyen könnyedén elhiggye. Sosem volt naív. Mindig is tudta, hogy az életben semmi sincs ingyen. De az utóbbi időkben különösen kemény leckét kapott az emberi alávalóságból, ami óvatossá tette. Még Cembellivel szemben is hiába mentette meg a férfi. Szinyore Cembelli, Ön azt mondta, ajánlata van a számomra. Ez azonban nem ajánlat. Ez egy ajándék. Márpedig én nem hiszem, hogy az emberek képesek lennének anélkül adni, hogy valamit cserébe elvárnának. Ez esetben ön nem tartja valami nagyra embertársait. És talán igaza is van. Abban mindenképpen, hogy én is várok valamit mindezért. Sofi mély lélegzetet vett. Hallgatom. Először is három évet kérek. Három évet miből? Az életéből. A következő három évben Amandyié lesz az otthona, ahol a legteljesebb kényelmet és jólétet biztosítom az ön számára. Cserébe mindenben aláveti magát az utasításaimnak, legalábbis ami a tanulmányait illeti. Nem kérdőjelezi meg a módszereimet, és minden utasításomat pontosan végrehajtja. Szabad idejében, amiből nem lesz sok, ha kívánja, jöhet-mehet a környéken, de távolabbra nem merészkedhet, csak is a kíséretemben. Ettől eltérnie már csak azért sem lenne tanácsos, mert királyi elfogató parancs van ön ellen érvényben. Idegenekkel érintkeznie, és bárkivel megosztania azt, ami e falak között történik, pedig szigorúan tilos az ön számára. Legalábbis ez alatt a három év alatt. Sophie némileg megilletődöttem pislogott a feltételek hallatán. Számos kérdés kavargott a fejében, de végül azt tette fel, amely még legelsőként merült fel benne. Miért pont három év? Miért éppen ezt az időszakot szabta a számomra, signore Czambelli? Sokat törtem ezen a fejem, és úgy ítéltem meg, hogy ennyi idő legalább szükséges, hogy mindarra megtanítsam, amire a jövőben szüksége lesz. Jól sejti. A három év elmúltával kérni fogok öntől egy szívességet. Egy szívességet? Igen, egy szívességet. De hogy ez mi lenne? Csak akkor árulom előnnek, ha eljön az ideje. Szóval azt akarja, anélkül fogadja el az ajánlatát, hogy pontosan ismerném annak minden feltételét. Czambeli vállat vont. Ha úgy tetszik, tekintse ezt elhivatottsága próbájának. Ha valóban olyan szenvedély él önben a virágok, a szubstanciák, az olajuk és a parfümök iránt, mint első találkozásunkkor feltételeztem, akkor nincs olyan ár, amelyet ne lenne hajlandó megfizetni azért a tudásért, melyet most tálcán kínálok önnek. És ha én mégis nemet mondok, akkor némi pénzzel, ruhaneművel és néhány hamis irattal a zsebében elhagyhatja a és mehet amerre lát. Bár nálam jobban senki sem tudja, hogy önnek nincs hova mennie, nincs kihez mennie. Ez az egy, amiben téved, Uram. Van még egy ember a világon, akinek számítok. És aki nekem is mindennél fontosabb. A férfi, akit szeret? Igen, a vőlegényem. Meséljen róla nagy nagyvonalakban elmondta Ellen Pontennel való titkos kapcsolatának történetét, s mikor végzett, ámbellé elégedetten mosolyodott el. Nem értem, mennyiben állna ez a kettőnk üzletének útjába. A fiatalember az Antillákat járja. Onnan évekbe is telhet, még előkerül, ha egyáltalán előkerül. Éppen ez az. Ha én elzárkózom itt az olajos üvegcséi közé, és ő közben hazatér, soha sem találjuk meg egymást újra, hiszen azt sem tudja, hol keressen. És vissza akar menni Grászba, Belbárbra, hogy ott várja meg? Tudom, hogy ez lehetetlen, de nem akarom elveszíteni őt. Inkább én utazom utána. Czambelli hűvös tekintete még inkább elkomorult. Tehát inkább nekivág egy több hónapos hajóútnak, egyedül, barbár tengerészek között, hogy aztán egy vad ország sűrűjében veszed oda, még egy olyan férfi utánkutat, akiről azt sem tudja hol keresse a helyet, amit kínálok? Sophie újra körülnézett a szobában. A tekintete elidőzött a sejtelmesen hunyorgó üvegcséken. A bőrkötéses könyvektől roskadozó könyves polcon, és a lombikokon. Fájdalmasan felsóhajtott. Amit önkínál, a számomra felfoghatatlanul nagy kincs. Az álmom. A gyerekkori és legtitkosabb álmom. De értsem meg, könyörgöm. Nekem már senkim sincs a világon ellenen kívül. Nélküle teljesen magamra maradok. És úgy mi értelme az életnek messzír? Czambelli egy darabig újra a lány tekintetét fürkészte, Majd arca egy pillanatra fájdalmasan összerándult. Nos, látja, ebben igaza van. Nincs boldogtalanabb a magányos, magukra maradt lelkeknél. Úgyhogy új alkot ajánlok, amelybe az ön kedvesét belefoglalom. Nyilván sejti, hogy a nyugat-indiákon is megvannak a magam kapcsolatai. Ha úgy határoz, hogy velem marad, elküldöm az egyik megbízható emberemet, hogy kutassa fel magának, möszi ő pontent, és értesítse a hollétéről. És ha ő hazatérés feleségül kíván venni, ahogyan azt terveztük? Nos, ez legalább másfél évbe fog telni, ha nem ép kettőbe. Maga hajlandó lett volna akár három-négy évet is várni a nevezett fiatalemberre, míg az az új világban megcsinálja a szerencséjét. Ennyit igazán várhat ő is magára, hogy valóra válthassa a saját álmát. És nem mellesleg megalapozza mindketőjük jövőjét, hiszen a tudás, melyet tőlem kapni fog, egyben olyan hatalomhoz is juttatja majd, amelyről nem is álmodott. Így? Megfelel önnek az ajánlatom? Majdnem. Van még két másik tényező is, amelyeket meg kell fontolnom. Nocsak. Mik volnának azok? Az egyik a bosszú. Szembeli elmosolyodott. Ami azt illeti, számítottam rá, hogy ez felmerül. Nem tűnt olyan lánynak, aki csak úgy hagyja, hogy a mostoha testvére így elbánjon vele. Tönkre akart tenni. Meg akart öletni, gyilkoltatni, sőt, azt akarta, hogy mágján pusztuljak el, és kis hián tönkretette szegény űrszült is. Azt sem tudom, mi lesz a sorsa, ha felépül. Ne tekintetben megnyugtathatom. Az emberem, aki végül elhozta helyettem a lekötött alajat grászból, ma megérkezett, és híreket is hozott magával. Többek között az ön űrszül barátnőjét illetően úgy tűnik fel fog épülni. Az ispotály átadta őt az édesapjának, úgyhogy immáron otthonában biztonságban lábadozik. És fényderült a bába titokzatos diagnózisára is. Biztos forrásból tudom, hogy a barátnője apja szinte mindenét pénzét tette, hogy lefizethesse a bábát, hogy az a lányát szűznek hazudja. Szerencsétlen űrszül, és mégis szerencsés. Őt legalább megvédte valaki. Ha apám nem feküdt volna tehetetlenül, ő is megmozgatott volna eget földet, hogy kiszabadítson. De hát, Istennek hála jött ön, aki éppen ezt tette. Szó szerint kitépte a tömlöc falát a helyéből, hogy megmentsen. Mondanom sem kell talán, hogy az ön szökését illetően a legvadabb legykák kaptak szányra. Némelyek... Egyenesen annak bizonyítékát látják Csodával határos megmenekülésében, Hogy az ördöggel cimborált. A művelt és megfontolt grászi polgárok, Ahogyan apám mondta mindig, el Szofi. Hanem, ami azt illeti, Éppen ez a másik körülmény, Amit még meg kell tárgyalnunk, Szinyóre Cámballi. Ha ráállok az alkura, Úgy szeretném Sőt, könyörgöm önnek, hogy amint módja van rá, hozassa ide az apámat is. Tudom, azt mondta ő már nem önmaga többé. De nem bízom Gastonban, hogy megfelelő ápolóról gondoskodna számára. Itt azonban gondját viselhetném, és becsületemre mondom, nem okozna gondot egyetlen szolgájának sem. Czámbelli, míg Szofi beszélt, egyre komorabb arc kifejezést öltött, míg végül nem állhatta tovább a lány könyörgő pillantását, és elfordította a fejét. – Mi az, messzír? kérdezte Szofi rosszat sejtve. – Szofi, – kezdte Cembelli nagyot sóhajtva. – Ezt csak később szerettem volna elmondani, ha kipihente a történteket, és megerősödött kissé. – Messzír, az emberem más híreket is hozott a városából. Az ön édesapját illetően is. Sajnálom, Szofi, de az édesapja nem épült fel a gutaütésből. Az ön szökése napján eltávozott az élők sorából. Nem, kiáltott föl a lány. Nem, az nem lehet. A szeme könnybe lábadt és remegni kezdett. Számbelli egy lépést tett felé, de Szofi felemelte a kezét, hogy megállítsa, majd sarkon fordult és kirohant a házból. De nem jutott messzire. Ahogy a forráshoz ért, megbotlott egy földből kitüremkedő szikladarabban, és elterült a tűlevelekkel borított talajon. De ez sem érdekelte. A papa, a drága papa. Mennyire szerette őt, és mennyire szerette a mamát. Már bánta, hogy oly kemény volt vele, amiért évekre elhagyta az akarat ereje. Pedig szegény nem tehetett róla, hogy a mama halála úgy összetörte. Hiszen olyan nagy szíve volt, a lénynek sem tudott volna ártani soha, és különben is. Élete végén mégiscsak a lányom mellé állt, és ez lett a veszte. Sofia földön térdelve, kezével a forrás medencéjének patkájára támaszkodva, keserves sírásra fakadt, és abba sem hagyta hosszú-hosszú időn keresztül. Mikor végül kisé mégis megnyugodott, érezte, hogy egy kéz nehezedik a vállára. Megfordult, aztán hagyta, hogy Cámbelli fölsegítse. A férfi nyugtalanul fürkészte a lány arcát. Aki végül ráemelte tekintetét, és így szólt. Ígérje meg, ígérje meg, beszír hogy megkeresi nekem elent. Szavamat adom, hogy minden tőlem telhetőt megteszek ennek érdekében. És hogy mindent megtesz, ami a hatalmában áll, hogy bosszút állhassak Gastonon, Amiért tönkretett, meghúrcolt. Amiért elvette tőlem belbárbot, és legfőképp Amiért megölte az apámat Mert a halála az ő lelkén szárad Megígérem Felelte komolyan Cámbelli Komolyan beszélek messzír Magam akarom a vérét ontani Miután legalább annyit szenvedett testben és lélekben, mint én A férfi tekintete egy pillanatra elfelhősödött mintha rosszalnál Sophie szándékait, de végül bólintott. Rendben. Ha ez a vágya, én hozzá segítem a bosszújához. Ha tényleg ezt akarja. Ez esetben messzír, nyújtotta a kezét újra a férfinak Sophie. Áll az alkú, a magáé vagyok.